Şeyx Üsəm ibn Teymiyyə buyurur ki, Təəmməltu ən fəəddüa Fə izə huvə sual, sualəl əvni ələ mərdati Deyir, ən faydalı dua barəsində deyir, düşündüm. Deyir, gördüm ki, ən faydalı dua Allahdan onun razılığını qazanmaq üçün olan şeylərdə ondan kömək diləməkdir. Yəni, Allahdan, onun razısını qazanmaq üçün ondan kömək diləməkdir. ثُمَّ ay tuhu الْفَتِحَةَ فِي اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَا اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Sonra deyir, bu duanı Fatihədə, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَا اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ də gördüm. Yəni, yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək dilirik. Baxın, bu ayədə alimlər deyir ki, اِيَّاكَ نَعْبُد Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. Allah Taala birinci ibadəti zikr edir, sonra kömək diləməyə. Burada deyirlər aqsul khas alal am. Yəni çökmək diləməyin özü ibadətdəndir. Kölək, kömək diləməyin özü ibadətdir. Birinci dedin ki, yalnız sənə ibadət edirik. İçənlis, sənə ibadət edirik dedikdə Artıq kömək diləmək Allah spontaldan nəsə istəmək Allah spontaldan namaz qılmaq Oruç tutmaq hamısı buna daxil etdir Və sonra deyir ki Yalnız səndən kömək dilərik Yəni Sənə ibadət etməkdə Belə səndən kömək dilərik Özümüz öz nəfsimizə Öz gücümüzə Güvənmirik Çünki ibadət Hidayət O güc qüvvət vermək kimin əlindədir? Allah Subhanahu Taala'nın əlindədir. Əgər Allah Subhanahu səni müvəffəq etməsə, sənin qüvvətin də olsa sən o ibadəti edə bilməzsən. Ona görə də müəzzin deyəndə ki, hey, hey, görə deyir ki, "La havla və la quwwata illa billah"? Allahdan başqa güc və qüvvət sahibi yoxdur. Çünki biz Bizim əzalarımız sağlam olsa da, güc, qüvvətimiz olsa da, həmin o müvəffəqiyyət qüvvəti, müvəffəqiyyət bacarığın verən kimdir? Allah subhantallıdır. Allah subhantallı bizi müvəffəq etməsə, biz heç vaxt Allaha ibadət edə bilməliyik. Neçin ki, insanlar var ki, gücü var, qüvvəti var, sağlamatdır, amma Allah subhantallı hidarət et etmədiyi üçün, müvəffəq etmədiyi üçün edə bilir, edə bilmir. Edə bilmir. Ona görə də Şeyh Hüvüslam deyir ki, və ən faydalı dua deyir, Allahdan ona ibadət etməkdir, onun razını qazanmaqda kömək diləməkdir və bu da deyir, Fatihə surəsində İyyətən Əbudu və İyyətən Əsləyində gördüm. Bunu Şeyx e, İbn-i Qeym Mədərgü səlikində zikr edir.